«Признайся, директоре, сам собі признайся, де? Чому ти достойний на всі стоупакований чоловік, так розкішно облаштовуєш кабінет на роботі? Чому не поспішаєш додому? Бо тобі нікуди поспішати, бо тебе там не чекають, бо ти там не потрібен». От вам відповіді на всі запитання про сенс життя. Місяць повний, круглий, важкий, звисав так близько, ніби збагався з одинокою лампою на столику. Нічні метелики билися об аважур. Прохолода літньої ночі сповнила відкритий майданчик ресторану. Мені час їхати, спасибі тобі гамлите!» Міліція ніколи не зупиняла Маркіянову машину, інакше не минути б йому штрафу. Дістався додому, відчинив двері. Тихо, темно. Злякався, а може, Надя не прийшла ночувати. І ще чорніша думка чи не зробила з собою чогось? Прочинив двері до спальні, прислухався. Спить. Дихає, спокійно, рівно. Чомусь полегшало. Жива, спить. І нехай собі спить. Вона ніколи не чекала його з роботи. А сьогодні й тим паче, не мала чого. Боялася сварки. Ні, сварки не буде. Маркіян зайшов до своєї кімнати. Увімкнув люстру. Яскраве світло осяяло житло самотнього старого вовка. Он вчорашня сорочка, так і лежить, де кинув. Он шкарпетки, три пари, ніхто не підібрав. А на дідька йому, власне, таке життя. Дістав із шафи валізу. Загрів сорочки, костюми, хотів обхати жужмом. Тепер переміг себе, склав акуратно. Подумав, знайшов праску, нову запаковану, білу, оту розрекламовану від Тефаль, що завжди думає про нас. От якби ще хтось думав про нього персонально, Маркіяна журбу якби хтось журився над його життєвими проблемами, якби комусь було небайдуже до того, чи вечеря він сьогодні, чи не стомлений, чи не хворий, якби хтось прасував йому марк'янові сорочки отією розрекламованою праскою. Оглянув кімнату. Хотів написати записку. Мовляв, пішов, не чекай, не повернуся. Навіть поклав на стіл листок паперу, але так і не зміг скласти докупи слова. Вони у нього і в розмові не складалися, а на папері поготів. Папір так і залишився чистим. Нічого. Надя сама зрозуміє, що на цьому аркуші мало бути. Озирнувся ще раз і не відчув нічого. Здавалося, повинно б щось тьохнути в серці. Адже він прожив тут, у цих стінах, довгі роки. Сам робив ремонт, сам клеї оці дорогі фінські шпалери. Сам лакував паркет, купував меблі. Скільки ж років тому це було? Хто тепер клеїть фінські шпалери? Все-все змінилося. Тільки життя його залишилося таким самим, як у 70-ті за часів розвинутого соціалізму. Знову оглянув кімнату. Зараз він піде звідси. Піде вночі тихо, щоб не бачили сусіди ні його, ні валізу. Щоб без зайвих розмов, без неодмінного в таких випадках крику докорів, виправдань. Навіщо? Він уже все це чув. Знає, яким тоном, якими словами Надя викладатиме йому свої претензії. Як доводитиме, що він сам у цьому винен. Так було завжди. Так буде й сьогодні. Навіщо? Надя спить. Спить його Надія. Його Надія, на щастя, заснула ще тоді після першої зради. Першого пробачення. Першого. Чи не першого? Іншому чоловікові вистачило б. Інший не був би таким сліпим, глухим. Не загортав би окульорові папірці, телефонні дзвінки. Чоловічі голоси у слухавці. Вечірні походи до подруги. У найкращих сукнях. Той особливий блиск очей, який з'являвся у дні, коли подруга вимагала побачень щодня. Ті напади роздратування, Плачу, без причини, навіть гніву, коли візити до подруги припинялися. Він не бачив цього, тому що не хотів бачити. Його надія спить. Ні, його надія прокинулася саме сьогодні. Цієї ночі його надія на щастя прокинулася і стукає у серце. Він іще не старий. Так, дочки вже повиходили заміж. Так, йому майже. Ох, скільки ж йому. Але він не старий. Серце іще просить ніжності. Маліза важко відтягувала руку. Ну все. Ні, ще потрібно. Може не треба? Ні, нехай собі. Він так не зможе. Маркіян повернувся, дістав з політаленового пакета гроші. Поклав на стіл. Це їй замість записки. З болем зрозумів, що це не його записка, не слова, не почуття, а саме ці кольорові клаптики паперу власне їхня кількість і визначає суть і ступінь їхніх знадією стосунків. Вона страждатиме не від його Маркіянової відсутності поруч, скоріше від відсутності оцих кольорових папірців. І навпаки, товщина кольорового стосика зможе утішити, заспокоїти її краще за усі слова, які він зміг ви написати.